والله اهلي واصحابي اجمعين اللهم لا علم لنا ما, ما ينفعنا وانما بما علمتنا وزدنا من رب العالمين والصلاه واله والصلاه والسلام على الله جل وعلا انك يا الله ونلكه كلتا هي نجواله I koliko sam njemu Allahu dželavala i doliko je, neka su salavati i salamina Allahov poslanika i miljenika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Večera su za Allahov dozvolu odpočnimo s komentarom 40 nevevi hadisa, kako smo se prošli puta dogovorili oni koji su bili prisutni, dakle da petkom ide komentar Anna Džuza, a utorkom staćemo sa komentarom Allahu i Đalla Vala lijepih imena, uzet komentar 40 nevevijevih hadisa, dobro vam je poznato da su to posebni hadisi, sve iluhatni hadisi, u njima se nalaze brojne poruke i povuke, mnogi od tih hadisa za njih su islamski učinjanci rekli da se islam temelji na njima da se vrti oko njih da je islam izgrađen na njima da su toliko jeli sve obuhvatni i ovo dakle pokrenio pokrenuo, pokrenuo se u cilju tom što i na drugim mjestima dakle u Tuzli, radatcu i Lukavcu određena skupina dakle ne baš ovako u ovom širokom broju oni koji hoće da uči oni slušaju isto spomenu to doduše ujedno slušaju i hadis i komentar i na kraju će biti ispit iz toga to je dakle onaj seminar koji je bio ovdje pokrenut zbog određenih razloga nismo u mogućnosti da više nastavimo na takav način ali ovako znači poudroženjima se nastavlja i onaj koji bude želio dakle da radi ispit ulazi dakle u krug onih koji na kraju najbolji od njih će jeli Ako Bog biti nagrađen umrom I drugo, treće, mjesto četvrtog peta Dakle ima određena, određena nakreda Prvi hadis kojeg je imam Nevi Rahim Allahu Teala spomenu U toj svojoj zbirci 40 hadisa Kaže se 40 iako je 42 Ali je to radi lakšeg izgovora Kaže se 40 Nevi Hadisa Prvi hadis jeste hadis Omera Ibn al-Hattaba radijallahu Teala Koji kaže سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته لدنيا يصيبها او امرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه كذلك عمر رضي الله تعالى عنه كاجي الله رسول صلى الله عليه وسلم وكا Sva dijela se vrednuju po namjeri Sva dijela se vrednuju po namjeri Sva djela se ocijenjuju po namjeri I svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio Pa ona i čija hijđara bude radi Allaha I njegovog poslanika Ko učini hijđaru Ko se premijesti iz jednog mjesta u drugo Radi Allaha a ispoljava vjeru i njegovog poslanika da živi vjeru po sunnetu pa doista njegova nagrada je radi Allaha i njegova hidžra je radi Allaha njegovog poslanika a čija hidžra bude radi dunjalauka da bi ga stekao ili žene da bi se oženio njome pa njegova hidžra je radi toga tog kom treba Dakle kaže Omer radijallahu talan, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alihi vseleme kako kaže sva dijela se vrednuju prema namjerama i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio. Pa čija hijžara, preseljenje iz jedno mjesta u drugo, bude radi Allaha i njegovog poslanika. Njegova hijžara je radi Allaha i njegovog poslanika. A čija hijžara bude radi Dunjaluka da bi ga stekao. Ko se iseli ode iz jedno mjesta u drugo radi Dunjaluka da bi ga stekao ili radi žene, da bi se oženio njome, pa njegova hijjera je radi toga. Nakon što je zabilježio ovaj hadis, imam nevi i kaže hadis zbilježe Bukharija i Muslimu. Bukharija je Ebu Abdullah, imao je nadimak Ebu Allah. Abdullah. Mohamed ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn al-Mughira, ibn al al-Dju'fi, rođen 194. godine po Hidžri u gradu Buhari gradiću Buhari u Uzbekistanu i potom tom mjestu i dobio je nadimak Buhari vrlo rano počeo je slušati hadise u 205. godini po Hidžri dakle u svojoj 11. godini po Hidžri počeo je slušati hadise da bi 211. dakle u svojoj 16. godini otputavao u Mekku da sluša hadise, da traži znanje iz hadisa a zatim nakon Mekke obišao je sve učenjake koji su tada postojali učenjake iz hadisa rekao je pamtim stotinu hiljada vjerodostojnih hadisa i dvije stotine hiljada slabih hadisa slušao je hadise od Ahmeda ibn Hanbala Učio je hadise, slušao hadise od Ahmed ibn Hanbala, od Ishaqa ibn Rahoje, od Alija, ali ibn Medinija, od Jahi ibn Meina i mnogih drugih velikana tadašnjih. A od njega su slušali hadise, dakle, kaže se da je imao preko hiljadu učitelja, da je imao 1080 učitelja, ima Buhari, da je obišao toliko šejhova. A od njega su slušali hadise, dakle, mnogi također. Ali ja to spomnje one koji su nama najpoznatiji radi lakšeg je li pamćenja. Imam Tirmizi ibn Abi Dunja Abu Zur'a Razi ibn Khuzaime i Imam Muslim također. I napisao je poznato djelo ono po čemu Imam Buhari posebno poznat. Napisao je eli svoj Sahih koji se zove Al-Jami' sahih al musned min Rasulillahi sallallahu alihi wasallam, wa sallam wa sunanihi wa ayamihi kod nas poznatkao, kao je li samo Buharin Sahih je li Sahih imama, imama Buharije i Allah je dao bereketa toj knjizi to je postala najvjerodostojnija knjiga nakon Kur'ana nakon Allahove knjige najvjerodostojnija, najistinitija knjiga knjiga koja je najviše dobila Kabula kod ljudi koja je najviše prihvaćena nakon Kur'ana jeste upravo ovaj Sahih imama Buharije sastoji se kako kaže Hafiz ibn Hajar po njegovom brojanju i 7397 hadisa međutim s ponavljanjem čakova je hadis ovaj hadis innamal amalu niyat imam Buharija je spomenu na nekih 6 7 mjesta, to dakle s ponavljanjem 7397 hadisa a bez ponavljanja 2602 hadisa i kaže imam Buhari da ni jedan hadis dakle od tih 7.397 jer ih je bilježio svaki puta kaže jedan hadis nije zabilježio svedok dobro nije provjerio njegovu vjerodostojnost a kada je provjerio onda je opet klanjao dva rekata i stihare namaza Allahu djel da li da zapiše taj hadis ili ne i pored ovog dijela ostavio za sebe brojna dijela poput Edebul Mufrada ta je kod nas preveden, jel tako? Edebul Mufrad alilIbad ta Rih, ki rahalalfel imam je tako učenje za imama također dizizanje ruku, što je prevedeno kot nas jeli v namazu i slično. Njego učitelj Mohamedibnu Bešar rekao je četverica su Hafi za Hadisa na Donjaluku. Četverica su Hafi za na Dunjallku e bo Zura, dari mi Mohamedibni Ismailu Buhari i ima muslim v Nesaboru. Za njega je Hafiz ibn Hajar rekao da je planina znanja Djebelu el-ilm, da je planina znanja i da je bio imam u fikhu i hadisu na Dunjaluku. Umro je 256. godine u Semerkandu u Seocetu ili selu Hartenk. I rekao je imam nevi da je ova ima muslim. Imam muslim je rodio se 204. godine po hijriji. Njegov nadimak je Ebul Hussein Muslim ibn al-Hadjađ ibn Muslim al-Kušerjen i i on je također autor poznatog sahiha ili vjerodostane izbirke, kažu al-đamju sahih također da se zove. Njegov prvo slušanje hadisa je bilo u njegovoj 14. godini, 218. godini pohidžri i također on je obišao sva mjesta, počevši od Mekke i Medine, zatim Šama, Misra i drugih mjesta Iraka radi slušanja hadisa. Slušao je od Ahmeda ibn Hambala, od Ishaqa ibn Rahoe, od imama Buharije, dakle svih velikana tadašnjih i od njega su slušali Tirmizi, Nu'man ibn Barubi i drugi. Uh, u njegovom sahihu dakle ono po čemu ima muslim također jerako je ostavio za sebe preko 20-tak dijela iz hadisa ali posebno je poznat dakle po ovom svom sahihu u njemu ne računajući one e, koji se ponavljaju zabilježio je između 3000 i 4000, kako ko između 3000 i 4000 hadisa dok ukoliko se uzme u obzir ponavljanje hadisa između 10 i 12 i kaže da je izabrao iz 300.000 hadisa taj svoj sahih. Da je izabrao iz 300.000 hadisa taj svoj sahih. I umro je 261. godini po hijđeri. Mimo ova dva velikana, Buharija i muslima, i drugi ne ima velikog učenja kao hadisu da nije zablježao ove hadise. Imam Ahmed, Abu Dawud, Nesai, Termiz ibn Mađi, imam Malik ibn Đarud ibn Huzayn ibn Hibban, Taha'vi, Darakotni, Bejheqib, možemo brati. tako svi su zabilježili ovaj hadis, što govori o važnosti i posebnosti ovoga hadisa. Kaže se da ovaj hadis mimo Omera, radijallahu talom, prenosi još dva deseta kashaba, međutim u tim drugim predanjima, dakle, od drugih ashaba kasnije u lancima prenosilaca nalaze se slabe osobe, zbog čega se kaže da je jedino ova verzija, jedino ovo predanje od Omera radijallahu tjalan, dakle, ispravno. I imam Buharija je čak svoj sahih, što također govori o vrijednosti i značajnosti ovog hadisa, svoj sahih je otpočeo sa ovim hadisom i naproti, stavio ga je kao uvod Nema kod imamu Bukharina, alhamdulillah, na ahmedu več već je stavio ovaj hadis. Pa su, dakle, o značaju vrijednosti ovoga hadisa govorili velikani. Pa je od njih Abdurrahman ibn Mehdi rekao, na svakom onome koji želi da piše k njim, koji želi da govori, koji želi nešto da radi, treba da to odpočne s ovim hadisom. Da bi oni koji čitaju to kasnije njegovo djelo podučili se nijetu, namjeri ispitali svoju namiru. Imam Buharija je čak rekao između svih hadisa Allahovog poslanika Alihi Salacom. Dakle, od svih hadisa koje, za koji se zna, koje je izrekao Allahov poslanika Alihi Salacom, nema sve obuhatnijeg hadisa od ovog hadisa. Nema sve obuhatnijeg hadisa od ovog hadisa. Nema hadisa sa toliko poruka i pouka kao što je ovaj hadis. Koliko je bitan. Ebu Dawud, rahimehullahu ta'ala, kaže ovaj hadis predstavlja polovicu fikha. Čućemo kasnije hadis Ajše koja kaže da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam ko u ovu vjeru uveda ono što ni od nje tom se odbija. Taj hadis govori o spoljašnjim dijelima, dok ovaj hadis govori o unutrašnjim dijelima, o važnosti nijeta. Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, kaže temelji Islama ili Islam je izgrađen na tri hadisa. Jedan od tih hadisa jest ovaj hadis Omero. Imam šafija, kaže ovaj hadis zalazi u 70, poglavlja fika i brojni drugi govar. Kaže se da je povod izricanja ovog hadisa Haviz ibn Hadžar to spominje i pojedini raniji učenjaci spominju da je bio čovjek koji je učinio hijđru radi žene da bi se oženio njome. Ta žena se zvala Umu Kajs. a se za njega govorlo muhađir u Mokajs, onaj koji učinio hijđru radi te žene u Mokajs. Kaže se dakle da je to bio povod, iako drugi učenjaci kažu da ovaj hadis ima brojne povode, kao što nam je poznato također da je Ebu Talha Ansari, da također se oženio ashabikom nakon što je ona zatražila od njega da primi islam i da će njegovo primanje islama biti njen mehr, njen vjenčani, vjenčani dar. U ovom hadisu samo poslanik sallallahu alaihi ve sellem prethodno rečeno dakle, da se sva dijela vrednuju prema nijetu, prema, namjeru, prema namjeri, kasnije je pojasnio na tom primjeru hijjre, što ne mora dakle, značiti. Kasnije su kasnije učenjaci osporili dakle, ovaj povod objavi. Današnji učenjaci kažu da nije to kazivanje o Muhađiru, o Muqajs, toliko vjerodostojno. Uglavnom, dakle, ovaj hadis je i kako važan i mnogi učenjaci, poput imamo Buharije, su otpočinjali svoja tijela sa ovim, sa ovim hadisom. Čak imam nevi, tri svoje zbirke, otpočio je sa ovim hadisom. Ezekar Zikrovi, koje imamo prevedene, Rijadu Salihin, otpočio je sa ovim hadisom je ovo 40 ne ovih hadisa. Abdul Wahid Abdul Ghanijel Maktisi koji je sabrao oko 430 hadisa koje bilježe Buhare i muslima koji govore o uh, propisima iz Fikha. od Abdestana na kraju do robova i propisa vezanih za robove. takle otpočeo je tu zbirku sa ovim, sa ovim hadisom. Čuli smo, prenoslac ovog hadisa je Omer ibnul Hattab radijallahu ta'ala. Ebu Havs, je to je bila njegov konja ili njegov nadimak. Rodio se 13 godina nakon događaja sa slonom. Nakon, dakle, događaja sa slonom, o nam govori sura Fil, poznato, je li? U toj godini se rodio Allahov poslanik, sallahu alaihi wa sallam. Dakle, Omer je 13 godina mlađi od Allahovog poslanika, alaihi wa sallam. Od tog događaja, od te godine sa slonom, kada je rođeno Allahov poslanika, alaihi wa sallam, Omer kasnije se rodio 13 godina. A Islam je prihvatio u ili sedme godini po hidžri, godine, 6. po poslanstvu, 6. godine po poslanstvu, dakle u Mekki nakon što se pojavio poslanik Muhammed sallallahu alejhi kao poslanik, šest godina nakon toga Omer je prihvatio Islam, kažu, nakon 40 muškaraca i 10 žena prije njega. 40 muškaraca i 10 žena je prihvatilo islam. I njegovo njegovom islama bilo je bereket dovej Allahov poslanika, alihi salatu vesselam. Jer tada muslimani koji su prihvatili islam bili su slabi, nemoćni. Većina njih robovi. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi vesselam dobio Allahu da pomogne muslimane da da pomoć muslimanima sa jednim od dvojce sa onim koji je njem Allahu draži od dvojce Omera ili Ebu Džahva Allahu poslanika salavca, je dovio i u dovi govorio Allah moj uzvisi islam s tebi dražim jednim od dvojce Omerom ibn Khattabom ili Amarom ibn Hišanom odnosno Ebu Džahvom pa je Allah djelovalo uputi Omera nakon primanja islama spominje se Da, nakon primanja Islama od strane Omera spominje se da je došao Džibril Allahom poslaniku alihi salatu islami da je rekao O Muhammede, doista su se stanomici nebeza obradovali primanju Islama Omera, Omerovom islamu. a mužirici su tada rekli da nas smo raspolovljeni, pola nas je primio Islam. Kada je Omer primio Islam, mužirici mnogo su rekli da nas smo raspolovljeni, gotovo je. Polo nas je primio islam. Koliki, koliki je značaj, vrijednost, ugled ima Omer i prije, prije islama. Ibn Masud radijallahu ta'ala rekao je, od je Omer primio islam, postali smo ponosni. Od kako je Omer primio islam, postali smo ponosni. I on, Omer radijallahu ta'ala, nije jedan od deseterice obradovanih džennetom ili tako odmah nakon Ebu Bekara Sidika, Loho poslanik Alihi Salatu sam dao mu je nadimak El Farouk onaj koji razdvaja istinu od neistine jasno učestvovao je u svim bitkama za islam počeo si od bitke na Bedru prvi je osnovao Bejtur Mal prvi je uveo hijdžretsko računanje vremena prvi je podstakono i uveo diplomatsko zapisivanje i mnogo šta drugo objava ga je nekoliko puta potvrđivalo o zarobljenicima bedra o meqavmu ibrahimo o hijabu, dakle o mnogim, mnogim situacijama Omer bi govorio, iznosio svoje mišljenje Allah, djel, Allah bi objavljivao ajte o tome koji su dakle potvrđivali Omerovo, Omerovo mišljenje zbog čega je Allaho poslanika alihi salatu salami rekao da je nakon mene bilo vjerovjesnika to bi bio Omero da je nakon mene, da ja nisam zadnji vjerovjesnik, poslanik, da još iza mene je bilo vjerovjesnika to bi bio Omero ibn al-Khattab. Prenio je 539 hadisa od Allahov poslanika alihi salatu wa salam kao što je prenosio i debu Bekra i drugih ashaba, a od njega je velika skupina ashaba prenosila hadise, slušala hadise. Hilafet je preuzeo nakon Ebu Bekra iz tog dana kada je umro Ebu Bekr, data mu je prisega i omr radi Allahu talan je dakle prihvatio hilafet po preporuci Ebu Vekra. Ebu Vekra je dakle, ostavio u Vasije tu oporuku da se Omer uzme za halifu. I poznato nam je e, najveća osvajanja, širenje Islama je bilo za vrijeme njegove vladavine Kaže se da je nosio prsten i da je na prstenu bilo izgravirano, napisano, dovoljna je smrt kao opomena. Dovoljna je smrt kao opomena. Ali je ibn ibn Talib, radijallahu talan, je govorio najbolji od svih ljudi nakon Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, jesu Ebu Vekr, a zatim Omer. Kao želim je poznato, hilafet je predvodio 10 godina, pet mjeseci i nekoliko dana i ubijen je četiri dana prije uh, isteka Zul-Hidžeta, dakle prije nego li je zavucila Hidžetska, 23. Hidžetska godina na četiri dana, dakle tog mjeseca Zulhiđeta zadnjih mjeseca ubijen na sabah namazu kao što je poznato i je u sobi Allahov poslanika ali ih sabatu sam, odnosno pored njega i Abu Bekra radijallahu delan Allah bio zadovoljen sa svima njima a i nama dakle ovaj hadis koji nam prenosi Omer ibn Khattav radijallahu delan govori o važnosti mjeta govori o važnosti namire u svim dijelima pojašnjavajući da samo ono dijelo kojem čovjek bude imao iskrenu namjeru odnosno bude ga činio radi Allaha i biće nagrađen od Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao sva djela se vrdnuju po namjeru. Rekaoši da je nemoguće da čovjek čini djelo bez namjere. Ali se namjera razlikuje. Neko čini radi Allaha, neko čini radi nekoga drugog. Pa je zato rekao i svakom čovjeku pripada kod Allaha misli se samo ono što je naumio radi Allaha, ono što je učinio radi nekoga drugog, zato ćemo Allaha reći na sudnjem danu, iti i traži nagradu od onoga radi koga si činio to djelo. Pa dakle ovaj hadis je i tekako, i tekako važan. Iz ovog hadisa brojne poruke i poluke se mogu izvući. ja ću skratiti da ne bih odlužio. Dakle, hadis govori o važnosti namjere i ukazuje da se dijela vrtnuju po namjerama, da će svakom pripasti ono što je naumio, da uradi radi Allaha, svaki čovjek će biti nagrađen ili kažnjen shodno svojoj namjeri. Nisu džaba učenjaci rekli da je ovo najvažniji hadis, da s njim treba odpočeti svaki govor da s njim treba odpočeti svaku knjigu, jer je namjera nijet ono od čega ovisi primanje tvojih ideja. Jeste, kako su rekli, ovaj hadis govori o polovici znanja, polovici fiqara. I drugi hadis, a iše, kojeg sam spomenuo, čiji će komentar doći ako Bog da kasnije, on je također bitan da bi čovjekovo djelo bilo primljeno kod Allaha da bi Allah primio moja i tvoja djela svata djela koja radimo, činimo sve ono što govorimo to mora biti radi Allaha i onako kako je govorio, činio Allahu poslanik sallahu, alihi, neće djelo biti primljeno sve dok ne bude radi Allaha i kako ga je činio poslanik alihi, sallatu, ali uraditi Dakle, treba naučiti, saznati kako je činio dijelo poslanik sallallahu alaihi vselemen. I takvo dijelo uraditi posunet to je lahko, ali sačuvati nijet i da nijet bude stalno radi Allaha. To nije tako lahko. To nije tako lahko. Velikani, naši prethodnici, govorili su stalno nam se mijenjao nijet. Očistim ga radi Allaha, dođe šeštom druge strane, pa mi ga uljepša. Zato su govorili, podučavajte se nijetu, jer je nijet vredniji od djela. Jer sačuvati nijet, očistiti nijet, da bude iskreno radi Allaha nije lahko. I svi mi to dobro znamo. Ako nismo do sad vodili računa, te da vodimo od sada. Kad god hoću nešto da kažem, kad god hoću sutra nešto bude bitio da uradim, jel' zastanemo, i vidimo je li to radim radi Allaha ili ne radim radi Allah počneš klanjati, počneš učiti, počneš uh, učiti Kur'an, davati sadaku je li to iskreno radi Allaha imali šeitan da malo uđe, da ti pokvari da toga nema, da je to uvijek radi Allaha ne bi džaba došao hadis i ne bi džaba zbog njegovog izricanja je Buhurire tri put padao nesvijest, je tako? hadijskoj govori o trima kategorijama su kojima će se raspaliti džehennem. A to su ljudi koji su radili, koji će raditi najbolja djela Onaj koji je poginuo na lohom putu. Onaj koji je podijelio sav svoj metak. I u jednom citatu stoji onaj koji je svo svoje vrijeme proveo u traženju znanja i dijeljenju, podučavanju drugih, a u drugom citatu stoji onaj koji je naučio Kur'an. Kur'an, najbolji govor nema boljeg znanja nema boljeg znanja kojeg treba zapamtiti i nositi u svojim prsima od kurana, međutim prvi je poginuo da se kaže kako je junak, nije poginuo radi Allaha na oči gled se, kako se bori to se borio ali nije radi Allah najbolje mautene djel, to u svoj život svojom krvlju posvjedočio ali nije bila radi Allaha da se kaže junak i rekla se junak, za njega Hrabar bio. Drugi potrošio savo svoj metak. Trošio, davao što kažu i kapom i šakom da se kaže kako je darežljiv, kako je pružene ruke. I reko Da je bio darežljiv. I treći da se kaže Havis. Da se govori za njega Havis. Ili da se kaže za njega da je učen. Sutra, na sudnjem danu, prvo će se oni baciti u džehne. Džabad jala. Ogromna dijela su uradili u svome životu, ali ništa od toga nije bilo radi Allaha. Zato Allah traži od tebe, ne traži mnogo, traži malo, ali da je radi Njega. Da je radi Njega. Zato uvijek kažem bolje nikako nego svakako. Bolje nikako nego svakako. Ako dijelo nije radi Allaha, ostavi. Ako dijelo nije po sunnetu, ostavi. Od toga će se samo umoriti. Zato nećeš biti nagrađen, možeš biti samo každjen. A nagrađen sigurno ne. Ako dijelo pogotovo nije radi Allah. Često sam govorio, naši predsjednici su govorili nemoj da budeš poput onoga koji iskuplja drva noću po šumi. Ode po mrkloj tmini, u šumu iskuplja drva i grabi, grabi, grabi na, na leđa, sama, na tovari donese u, u kući drva pred vrata, i strese najmanje drva ima. Tako je čovjek radi mnogo šta. Radi, radi, radi, radi, radi. Kad se obračuna, mnogo šta nije bilo radi Allah. Mnogo šta nije učinjeno po sonetu poslanika ali i sa Otcom. Zato dakle, ovaj hadis kako važan i postiče sve nas da se obračunamo, da preispitamo naša dijela koliko smo iskreni u tim dijelima. Ta dijela činimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, iz hadisa se zaključuje koliko je opasno pretvarati se u dijelima. Koliko je opasno činiti dijela radi nekoga drugog, a ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, mnogo je dijela koja čovjek otpočne radi Allaha, ali možda uljepšava kasnije radi nekoga drugog. Nema vjernika da odpočne namaz radi nekoga drugog onaj koji namaz odpočne radi nekoga drugog, taj nije vjernik. Može biti tako u spodjašnjem izgledu, ali vjernik ne, ko pada na seždu, nekome drugom obavlja pokrete namaz, kako se klanja Allahu međutim, on to čini radi nekoga drugog u osnove od samog početka, taj nije vjernik. I nema takvog, i ne može se navesti primjer taj. Ali mnogo je nas koji odpočnemo radi Allah, ali neko tu pored nas vanja, slušao naše učenje, je li, po čovjek počne odužiti malo sa rukovom, a koliko minuta ostane na rukovu, koliko ostane na sežci, hoće se pojaviti ovdje na čelu, travi i ostali, da bi to drugi pohvalili, da drugi rekli. To je x primjera. Zato vidimo, dakle, iz ovog hadisa da je neophodno posvjetiti veliku pažnju srcu, stalno preispitivati, obračunavati svoje srce. Došlo je u hadisu, I svakom čovjeku pripada ono što je neva, ono što je na nijeti. U arabskom jeziku također riječ neva ima značenje košpice u datuli. Ima značenje košpice u datuli. Ta košpica se nalazi u datuli, u središtu, u sredini datuli. Pa se isto tako kaže da nije treba da bude u čovjekovoj unutrašnjosti, ne na jeziku, ono što izađe vani to više nije nijet, jer dakle treba da bude u čovjekovom srcu. Shodno dakle, ovom hadisu, ljudi se razlikuju po svojim namjerama, jedan pored drugog hlanjaju ili zajedno rade neko dijelo, isto dijelo, jedan će biti nagrađen, drugi će biti kažljen, zavisno od njihove namjere. Ko to dijelo čini radi allaha? ili radi nekoga, radi nekoga drugog hadis također ukazuje na zabranu traženja dunjaluka dijelima ahireta kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ako učini hijđru radi dunjaluka da bi ga stekal hijđra je jedno od posebnih dijela čovjek treba da se premijesti iz jednog mjesta u drugo radi vjeri ne može da ispoljava vjeru ne može da poziva vjeri ne može da ispodljava vjerom kako je ispodljava poslanika Alihi Salatu som treba da traži mjesto gdje to može i poslanik Salahu Alihi Wasallam ako ste obratili pažnju i rekao je pa njegova hijra je radi Allaha njegovog poslanika dok kasni u sledećem primjeru ako učini hijra radi dunjaluka da bi ga stekao ili radi žene da bi se oženio njome nije rekao pa njegova hijra je radi to dunjaluka da bi ga stekao i radi žene da bi se oženio njome već je rekao, pa njegova hijđara je radi ni da ponavljao. Nije htio ni da ponavljao. Ponavlja. Ako ti činiš hijđaru, tako vrijedno dijelo, radi toga, neka ti on da budi. Neka ti on da budi. Ne vrijedi, dakle, spominjeti. Pa dakle, kažu učenjaci, hadis ukazuje na zavrano traženja dunjaluka dijelima ahireta i govori koliko je to prezrano. Također, hadis ukazuje na zavodljivost Dunjaluka i njegovu opasnost, pa človjek môže da učini jedno od najbližih diela o islám radi njega, Dunjaluka. Hadis također ukazuje na opasnost žena, je on tako, na fitno žena, jer Allahov poslanik alihi salatu salam nakon što je spomenuo Dunjaluko bćanito. Ko učini hijžur radi Dunjaluka da bi ga stekao, kasnije je spomenuo ženu. Žena je ovdje na Dunjaluku, i nju treba čovjek da stekne i želi da stekne u svome životu, da ima porodicu. Dakle, nakon općenitog spomena, spomenuo je posebno samo žena, iz čega se zaključuje da je žena nešto posebno od dunjavog. I poznatom mi je u brojnim hadisima je došlo, je koliko su ženske stvetke i ženska fitna, koliko je opasna. Nisam za sebe ostavio, je li tako, već je fitne od ženaka koje je došlo u hadisu. I kako Allah dž. l-O'la ha, inne kejde hunne alim. Doista nihové spletke, ženské spletke, su velike. Dok je za spletke šeitana, rekao, da su slabe da su malé. Dok, ženské spletke ima šeitana ujedništeve na oči. E, najbolje, mjesto najbolje mjesto stanovania je ono mjesto iz hadisa, se zaključuje, kde čovjek môže da izpođava svoju veru i da živi svoju vjeru pogotovo dakle po sunetu Allahov poslanika i sa oto u dakle nema posebne domovine za vjernika već tamo gdje on može da ispoljala svoju vjeru to je njegova domovina prenosi se da je Ebu Derda radi Allahu talan, pisao pismo Sadmanu ili Farisiju i u pismo mu rekao dođi da stanuješ s nama u sve toj zemlji. Pa mu je Selman uzvratio rekao ši zemlja ne čini čovjeka sveti. Već ga njegov iman i njegova djela čini svetim. To što ću ja stanovati kod Kavija, ako ću biti svakakav, to neće mene učiniti nešto posebno. Već ako budem vjernik i budem činio mnogo mnogoprojna dobra djela, to će me učiniti posebnim. Allaha subhanahu wa Iz ovog hadisa također vidimo uh, primjer lepog podučavanja od strane Allaha poslanika alihis salatu wasallam. Prvo je dakle spomenuo hadis, a zatim ga pojasnio na primjeru. Tako isto i mi, ako nešto govorimo i nije ljudima jasno, onda bi to trebalo pojasniti na primjeru. Pa se i kaže bil misal yattadihu al-maqal sa primjerom ono što se govori, što se o čemu se priča, sa primjerom postaje postaje jasni I što se tiče pravila, uvijek ćemo, dakle, spomenuti hadisi neko pravilo iz njega. Učenje su izlačili određene pravila, pa iz ovog hadisa su i izvukli isto imeno pravilo da se sva dijela vrednuju po namjeri. Sva dijela se vrednuju po namjeri. Dakle, ne po samom dijelu, već prije svega po namjeri. Rezultat riječi i dijela, propis riječi i dijela ovisi od namjeri, ono i govori riječi i radi talijala. pa jedan uči Kur'an da bi ga zapamtio i nosio u svojim prsima kako bi čuvao Allahove granice, znao šta Allah naređuje i zabranjuje Kur'an kako bi sutra na drugome svijetu bilo mu rečeno uči i peni se. Tvoje zadnje mjesto u dženetu će biti kod tvojeg zadnjeg aeta kojeg provučiš. On uči Kur'an da bi sutra dobio tu nagradu od Allaha da dođe i Kur'an i zauzima se za njega. Jedan. Dok drugi uči Kur'an da se za njega kaže hafiz na dunja I jedan i drugi zapamtili su Kur'an. I mogu dakle i oni koji žele da se kaže za njih da je hafiz da ima diplomu, da diplomu, može i njemu Allah dati tu blagodat. Međutim, to za njega nije blagodat tu. U stvarnosti. To je za njega i tekako iskušenje. I nema blagodati, a da je s nije iskušenja za onoga ko ne prepozna. Pogotovo najveće blagodati su najveće iskušenja Ono što je kada Allaha džaljavala posebno, vrijedno, Allah daje da vidi, jesi li ti za toga. Oznaš, shvatiš, na ispravan način se odnosiš, to je blago da ti blago se tebe. A ako se poigraš i ti time budeš tražio nešto od unjalnika, čuva si kakav je završetak. Jedan uči Kur'an da se Kur'an zauzima za njega, drugi uči Kur'an da se za njega kaže hafiz i zapravo će se Kur'an zauzimati, a drugi će s njim će se raspaviti džemljom. Zato dakle, budimo dobro šestnijalog hafiza samo da se da na nešto